«Облога». «Іду полем, бур'янищами, раз-пораз обминаючи глибокі вирвись під снарядів, ледь не налити налиті каламутною талою водою. Відлига вже третій день, і прислухаюсь до туману. Чи не обізвиться де-небудь колодязна корба, а може потягне звідкись пахучим солом'яним димом? Отак низом при самій землі. Бо в туман завжди низом тягне. Але навкруги тиша. Тільки синиці посвистують, Та інколи прошелестить у горі невидиме, А й вороняча зграє, наче вітер у сосні. Кра-кра, зрониться тоді в туман, А перегодом, може, десь далі І глухіше знову. Кра-кра. Я гапаю Землі мокро обталу грудку і навмання шпурляю в густе сіре місцево. Молчать, гукаю що сили, бо знаю від старших, що гайвороння кряче не перед добром, а ще тому, що слово це замашне. Я чув його, коли їхав у фуражному обозі до Знам'янки, великої розбитої станції. Хто й на кого кричав отак, не знаю, бо діло було вночі, але слово мені сподобалось. Як подобалося колись іще до війни, батогом на череду ляскати. Коли зграя залетить далеко і в тумані стане тихо, я зупиняюся і наслухаю, що робиться попереду. Найчастіше попереду нічого не робиться. Тихо. А буває шелесне щось, або в воду булькне. Тоді я напинаю всі жили на шиї, на лобі, на скронях і кричу ще сердитіше – ніж на гайвороння стій хто йдеть. Ніхто не йде, я це напевне знаю, проте крикнути кортить, бо моторош на самому степу серед багнюки й туману та ще й гайвороння кряче. І знову йду. Під ногами джвекотить мокрий сніг, поміж бур'янами вода дзюрчить. до ярух пробивається. Синички пурхають з бур'янини на бур'янину. Раз просто з-під ніг у мене заяць випорснув, аж грязючку в лице мене задніми ногами кинув. От біг кроків на п'ять і став, як пакілець. Передні лапки до грудей приклав, вуха насторочив, а тоді як чкурне, худий, забейканий страх, мокрош. Я ось у ботинках і в обмотках аж за коліна. Та й то заболтався, а він то босий. І втікає дурненький. Чи я б тебе зайняв? Роздивився зблизька, Інтересно, які в нього очі. Та й біжи собі на всі чотири боки. Це кажуть так, чотири боки. А їх не чотири, а безліч. От я йду прямо. Раз. Схочу, Піду назад. Це два. Потім, я сходжу, піду праворуч або ліворуч. Це чотири. А як навскоси піду, скільки буде? Отак і забавляю себе то сим, то тим. А туман, як попіл, сіється та й сіється. А то в пасма злипнеться і сідає мені сивою росичкою на плечі, на вії, на брови. Щоб не так нудно було йти, починаю згадувати, як мені жилося до війни. Бабусю згадую. Пасьбу, хату нашу з образами на покуттях. Мені чомусь найдущі запам'яталася Федорівська Пресвята Богородиця з лагідними очима і дитинкою на руках. Ще в хаті були рушники роменські з червоними начосами, скриня, жертка, піч, сволок жовтий, і на ньому хрест, випалений дідусем. Я не зазнав діда, бо він умер ще тоді, як я і дульки бабі не міг стулити. Наївся гарячого хліба з меленими качанами і умер. Потім і тата не стало. А мати з дому зійшла. Повіялася, як казали бабуся Марфа. Вони чомусь не любили про неї згадувати. І лишилися ми з бабусею вдвох. Гарно жилося нам. Влітку я щодня купався в річці. І бігав до молотарки обідати, Бабуся там куховарили, А взимку ходив у луг пеньки бити, Сушняк збирати, Мерзлої калини ламати На квашу та пироги, І ковзатися поміж кущами, Де лід чистий, А не в струпах, як на річці. Але найдужче в помку мені Зимові вечори. Бувало на дворі корить, Мете, шибки у кригу повбираються, а ми з бабусею пшономнемо та пшоняники печемо на припічку, щоб дров менше розійшлося. Повечеряємо і за роботу. Бабуся, мички микати, а я прядивом яти, аж доки бабуся не закашляється та не скажуть «Годі, моя дитина, бо я вже їй пороху напилася». Спали ми на печі, вірніше, я спав, а бабуся – Ворочалися з боку набік і бурмотіли щось то до мене, то до себе, то до Бога, а вранці було хваляться. Приходив всю ніч твій дідусь і пальцем за собою манив. Кажу йому підожди, ось онучок на ноги зіпнеться, тоді вже й прийду. Сердиться, видно, небіжчик, що цей рік не поминала, і гомоніла в піч до горшків та полум'я. Хотіла Василю пом'янути, та не склалося. Ходила аж в опішнє, бо нашої церкви отож немає. Половину люди розтягли, а з другої сільбут зробили. Приходжу, чуєш в опішнє, розпитую. Не служиться, кажуть, попа забрано. А другий став на його місце, так безбожник і п'є. Кажуть, як батіг загубить, то Христом Божим нагрудним коняку поганяє, як налигачим хіба йому з Богом балакать, з чортом. Так що даром сходила. Правда, слив корзину купила та макітерку полив'яну. О, Господи, прости нас грішних. Далі мені не хочеться згадувати та нічого хорошого згадати. Хіба те, що бабуся сказали перед смертю. Це вночі було вже при каганці. Підкликали мене до себе в голови, заплакали потихеньку та... Нічого, Харитоне, дасть, Бог, виростеш і без баби. Та не бійся, як умру, а збігай до тітки Насті скажи, так і так, мовляв, чиста сорочка і спідниця, бабині в коморі, у зеленій скрині. Шматок полотна, хустка, теж тамечки. А на ноги, скажи, бабі, нічого не треба, там стерні немає. Та не плач, не гніви, Господа, а живи собі смирно та вштиво, коли людей проживеш. «Білий світ, дітки, як маків цвіт. Хтось і тебе догляне?» По смерті бабусі хотіли мене в патронат забрати. Вже й хату в колгосп отписали, і образи голова сілі ради познімав. А тут війна. Відтоді я оцей й ходжу, от села до села, от хутора до хутора. сплюде, прийдеться, по хатах, у стогах, у клунях. їм що дадуть». Зразу не дуже то давали, бо я не вмів просити. Промимрю собі підніс «Дайте тітоню чогось попоїсти» і навдьори. Доки не завернуть та не погодують. А завертали нечасто. Побіг, ну і біжи собі. Тоді навчився. Було це минулої осені. Якось застукала мене посеред степу ніч. Не і сонце недавно зайшло, і стежку було видно, а тоді враз споночило, на небі зорі висіялися. По землі туманець послався, сивий і негустий, як чумацький шлях у грі. Зірвався я бігти. Страшно зробилося. Ні людей, ні хаток поблизу, а тут ще й стежка загубилася. Тільки зорі і туман. Та палином пахне. От сирів на ніч. Пробіг, мабуть, згони. Коли чую, холодом звідкись потягло, немов від ставка або річки. Аж воно не ставок і не річка, а провалля. Кругом бур'яни мало не по плече мені, а посеред них провалля. На дні туман лежить, і в тумані люди хомонять, діти плачуть. Нарвав я собі полену, трави снопок під голови зв'язав, та й прилів у якомусь закапелку. Тепло мені, затишно, як на печі, тільки й того, що небо видно. А згодом і неба не стало, задрімав. А щую, крізь сон, літак гуде. Хтось голосно казав «Наш». Потім літак затих, а над проваллям ракета повисла. Туман на дні почервонів, наче кров'ю підплив. Небо теж почервоніло, а з ракети на землю червона смілка закапала. Люди знижкли, так і повлипали спинами в кручу. Раптом як горконе, раз, і вдруге, і втретє. Лисько десь, бо на мене аж груддя покотилося згори. І знову літак озвався, тільки вже десь далі. І знову загомоніли, завештались люди, вкладаючись на ніч. Яка жінка тихо, як не пошепки, заспівала дитині про котика, що спіймав собі мишку і вкинув колиску. Я цю пісню одразу впізнав, бо її ще тато мені співав і бабуся. Коли літак затих у сусідній зімної конурі, Хтось заворочався за бубонів і заходився ламати хмиз. А незабаром блиснуло полум'я, лизнуло туман. Дивлюся. Біля вогню дід бородатий сидить, Підломивши під себе замість ноги дерев'яну ступку. На нього закричали з усіх боків, «Ей, ви, діду, що ви затіваєте? Хочете, аби нас усіх отутоперетовкло?» а ну лиш затопчіть вогонь, геть, герой вискався. Те-те-те, загоманів старий, чого це ви схарапудилися? Доки він зарядиться, а вдруге я собі буряків напечу. І вже, не дослухаючись, що йому відповіли на те, я почав кидати в багаття буряки. Гуп-гуп, аж іскри в гору шугнули. Потім обернувся до мене та «А ти, недоуздок, чого тут тресся?» Спать, ліг, отказую, а сам усміхаюсь, бо бачу, що дід веселий. Все на ньому так і грає. І брови, і вуса, і кульша в холоші. Дрик, дрик, наче пританцьовує. Мгм, угу. а їсти хочеш? Хочу. Тоді не спи, зараз буряки спечуться. Дід згорнув жарок і присипав зверху землею, щоб не жевріло. Просиш? Що? «Їсти? Прошу. Дають. Коли як? Значить, не вмієш просить. Соромно ж, бо». «Ха, соромно. Гордуєш, і що? Як так, то погано тобі житиметься. У, скрутно». І помовчавши додав, «Гордим завжди погано живеться». «Чого?» А того, що всім хочеться бути гордим, та не всі вдатні. А от вони й прищекають, де гордіших, бо заздрять їм. Хіба просити можна вміть? тож. От, приміру, підійшов ти до двору, дивишся, чоловік чи там жінка роблять щось. Підійди ближче, скажи, Господи, поможи в час добрий. Тобі неодмінно почнуть дякувати. От тоді й ліпи. Чи не знайшлося б у вас тіточка, або дядечку чогось перекусити, а сам в очі, в очі дивись. Та не дай зринути, як з гачечка. Це перше діло в очі дивитися. У божий колодязь зазирнути. Тоді брешуть, дадуть. У проваллі принишкли, поснули люди. Тільки вода десь на дні лоскотала каміння, та шелестіли крилами кажани. А можна просити весело? Знову звався дід. Можна так? Здорові були люди-небораки. Дим вам взбовдура, дурак, крихту на стіл та густий куліш, щоб було спати тепліш. Ну, а далі вже по ділу. Печених буряків я тої ночі так і не попоїв, бо за другим разом літак таки влучив у провалля. І діда вбило. А мене тільки... Спокутка викинула І став я просити весело Бо так легше Можна і в очі не дивитися І дадуть Засміються, похитають головою На тобі, хлопче, ось о, Що є, чим багаті Ну от нарешті село Чорне, похмуре Маячить у тумані, як скирти гречаної соломи Підхожу до крайньої хати Пхаюся через перелаз У дворі люди якісь До двірків туляться У вікна всі не заглядають і мовчать Здорові були люди не бораки мукаю веселенько А вони на мене заозиралися дивно якось Аж мені в грудях заскимлило Потім захрестилися, сльози втирають і мовчать А котрась бабуся й кажуть Іди, синок, до хати Там такий, як і тий хлопчик лежить Попрощайся Та шапку скинь, та перехрестися То тобі і кучки дадуть, і пиріжка Іди, іди Вихожу в хату, а в самого поза спиною – мурахи, мурахи. На лаві під карточками в рамцях лежить хлопчик, руки на манишку поскладені, жовті, як з візку виліплені. Голова рушником обмотана, тільки носик гостренький видно. Біля лави навколішки жінка стоїть, мабуть, хлопчикова мама. Лобом йому об руки треться і мовчить. А якесь маляв самій сорочиці до попка в ногах у покійника сидить, крутить йому великий синій палець і плаче. «Питько, розплющ в очі! Чув, Питько!» Хтось нахилився до мене і шепоче. «Ото, ба, ото не займи гляди нічого воєнного, як знайдеш. Боже, тебе сохрани!» А в хаті чимось таким холодним пахне, як земля у провалі. І хлопчик на лаві мовчить, і мама його мовчить. Тільки люди тишкуються та очима образів шукають. Ні, не хочу я кутьки і пиріжків не хочу. Краще в степу, у туман. Йду до воріт не озираючись, від хати. Куди ж ти, хлопче, пообідав би, голодний же, по очах видать. Заверни його, Тетяну. Та не займіть його, тітко, нехай йде. Воно злякалося. З останнього двору, до якого я чомусь ледве наважився підступити, Мені винесли три теплих картоплини, великий сплюснутий огірок і шмат чорного, гливкого, як замазка хліба. Примостившись тут таки ж під тином, на якійсь колоді, видно, давній, бо аж мохом узялася, я швиденько перекусив і майже підтюпцем рушив у степ. А коли озирнувся, то села вже не було видно, наче кануло в густу сіру мжичку. У полудень туман зійшов. За хмар прозирнуло сонце, і стало видно далекі сірі в голих деревах села. Ріденькі перелиски, припушені інеєм, та чорну смугу дороги попереду, що п'ялася посеред снігів нагору. Десь там за горою погуркувало. Брався мороз. Сніги земля стужавіли, захрумчали під ногами. І ти стало легше, я навіть. Пробігся трохи, хоча поспішати мені й нікуди, адже там, за горою, фронт. Мене вже не раз питали, чому не назад йду, не від фронту, а слідом. А чого б я назад йшов? І до кого? Там позаду я хто? Сирота, старець, приблуда. І мене заберуть патронат, чи ще кудись. А тут я сам собі пан» схочу до частини якоїсь пристану, чиститиму картоплю, митиму машини або годуватиму коні, то й мене прогодують. А схочу поживу у бабусі якоїсь немічної, носитиму їй воду, дрова рубатиму, сніг у дворі откидатиму, а як весна настане, ще й грядку скопаю. Хто мене вижене, як я поміч? Казав же мені о той солдат з трудармії, що обмотки подарував. «Ти, синок, за фронтом іди, як по сміттю хазакінським табуном, житимеш во!» «Правильно казав, так що вертати назад мені не видно око». «І знов біжу, бо треба ж до загоду сонця ще й на оту гору видертись, а там, яке село набачу, в тому й заночую». Незабаром дорога пішла круто вниз у глибокий, заметений снігом і запруджений машинами вибалок. Біля машин горіли багаття, і солдати, стовпившись навколо них, грілися. Гурчали мотори, хтось хрипко і сердито вигукував команди, пахло бензином, розпареною багаттям землею і гострим вечоровим приморозком. Машини стояли колоною, один трактор – Випахкуючи з труби густий чорний дим, по черзі стягав їх нагору разом із гарматами на причепі Підходжу ближче, хвацько беру під козирок Здравім жилаєм, ха-ха-ха, здоров-здоров, куди йдеш, малий? Вперед, на захід, отказую залюбки і пхаюся до вогнища Простягаю до нього з руки Солдати розступаються, ляпають мене долонями по спині, оглядають з усіх боків, і я, мимохіть, разом з ними теж оглядаю себе. Черевики тверді, червоні, американські, новенькі, хоча й забейкані внизу обмотки. Зелену куфейчину підперезану брезентовим ременем стрілінійки. «Молодчага!» – хвалять. «А я червонію і посміхаюся так, ніби в мене губи померзли». Це зі мною завжди буває, коли мене хвалять. Я вже знаю, як себе з ними тримати. З молодшими солдатиками треба шуткувати і бути веселим, бо кислих вони не празнують. А від старших, котрі здебільшого не дуже охочі до сміху і поглядають на мене співчутливо та смутненько, від старших краще відвертатися і не шкірити до них зубів, бо не злюблять. То чи ж ти будеш, орел? Нічий, всіхній А звати як Гаритон Дем'янович Солдати сміються Шинелі, полушубки, бушлати їхні парують На чоботях, котрі теж парують Виступають сухі білі плями Їсти хочеш? Ні, я там наївся Киваю назад Багаті сичить Сирій дрова кукурудзиння, солома не стільки вогню, як диму. Коли жар пригасає, в нього лють бензин баночкою з-під консервів. І тоді полум'я стовпом шарахкає вгору. Обличчя солдатів робляться червоними, веселими. А брови майже в усіх руді, поприсмалювані. І вії злипаються, теж присмалені. Машин в улоговині стає все менше і менше. Людей біля вогнища теж. Більшість вже там, на горі. Студебеккери з гарматами. Я знаю, це зенітки 75-мм. Повільно горнучі буферами, гливкий чорнозем, змішаний зі снігом, повзуть за тягачем. А слідом за ними майже по поясу колії пішки йдуть артилеристи. То як, Харитоне Дем'яновичу, поїдеш з нами? Звичайно, поїду. Хоч до пристанища якось підвезуть, і щоб не відстати, теж іду колією, мені вона майже попід руки. На горі снігу менше, дорога краща. Попереду над рівниною зависло лагідне червоне сонце. Голосніше чути гуркіт, хоч небо в тому краї чисте і пекуче морозяне. Вони саджають в останню машину, криту вилинялим брезентом і без гармати. Солдати, їх четверо, троє молодих і один старший, давно не голений, сумний і, видно, не балакучий, вмощуються попід бортами, вбирають голови в плечі, підняті так високо, що погони здимаються дугами і враз засинають. А я тим часом розглядаю їхнє причандалля. Розкладну бамбукову антену, батареї, якісь ящики, обгорнуті повстю, і нарешті Автомати з круглими, вичовганими до дисками. Нашу машину іноді заносить то вправо, то вліво, тоді солдати повільно кивають головами, ніби мовчки погоджуються з кимось. Не спить лише старий. Він дивиться кудись назад у степ, вкритий сизими відіною бур'янами, та інколи скоса позирає на мене і мовчить. «Ви хто?» – озиваюся першим. Вони, киває старий, на тих, що сплять, вони радисти, а я листоноша. Як листоноша. А так, листи, газети розношу, кому що прийде. Це трохи дивує і розчаровує мене на війні і раптом листоноша. Я пригадую нашого сільського поштаря, одного климачі чекали. Кий на бабуся щодня виглядали його коловоріт, і, як тільки він виходив у сусідній вулички, несучи на грудях сплюснуту кирзову сумку недмінного кала, а зайди на ну, Климусю на часину сюди. Клим підходив, його заплющене, глибоко запале око, і скрилося сльозою, і часто сіпалося. «Немає вам, тітко Марфо», – казав він завжди одне й те ж. «якби було, то я вам першим приніс би, знаєш, як ждете. «А ти, сину, подивись, подивись!» – просили бабуся. Клим схиляв голову набік і по курячому одно око зорив утеку. Потім виймав звідти кілька конвертів і, підносячи кожен по черзі до видющого ока, читав по складах. «Пилипенко, гузій, шаблій». «А це й не розбереш і кому, ну не вам». Кажу ж, якби було то І йшов собі далі Вичитуючи на ходу Кому таки той лист Лих? Ні Мих? От ти розбери Чи воно ми, чи ли Грамоті її називається Коли він зникав поміж стовбурами Верб на греблі Бабуся утирала кінчиком хустки очі І згорбившись йшла до хати Я знав, від кого вона жде листа Ось уже третій рік Від тата «Чого ж ви на фронті?» – питає в поштаря. «Он скільки гармат!» Солдат неохоче всміхається. «В резерві були на відпочинку, септо. Тепер от їдемо!» І, помовчавши, запитує. «А ти ж звідки такий цікавий будеш?» «З Полтавщини». «Галушник виходить». «Угу». «А я з Люботина. Під Харковом це. Не чув?» Ні. Поштар знову сумно, навіть тужно якось дивиться в степ і повільно, м'яко, тре долонею густу, в сивих латках щетину на підборідді. А батько-мати твої, де ж? Мама і бабуся вмерли, а та тато десь воює. Брешуй, швидко і рішуче, бо добре пам'ятаю, бабусе, не напучування. Тихо, ретончику, про тата краще нікому не розказує. Бо воно всякі люди на світі є. Один пойме, інший одвернеться, Ще й пальцем у слід тицькатиме. Господь з ними. Ну от бач, солдат дивиться на мене з лагідним докором, Може батько розшукує, де ти та що з тобою, А тебе й в селі немає, пропав безвісти. Що йому родичі відпишуть? У нас немає родичів, кажу сердито, Бо до цього поштаря мені ще ніхто ні за що Акафіста не читав, а тільки жаліли. Ну, то сільрада відповість, так і так, мовляв, немає вашого сіне. Думаєш, татові легко буде? Легко, важко. Татові ніхто не напише, бо ніхто не знав його адреси, і я не знаю. Коли б знав, то вже давно б до нього пішов би. Сонце, непевно, зайшло, бо під презентом стало б поночіше. Сніги огорнула печальна синювата і мла. І дві чорних колії позаду нас, котрі щойно було видно, аж до небо краю, а тепер зникли. Поштар замовк і закурив. Котрийсь із молодиків прокинувся, голосно позіхнув. Це ви калюжний отруїте солдатський сон? спитав він хрипко. Я, Косте, я озвався з темряви поштар. Калюжний, з удаваною досадою простогнав солдат. Скільки разів пояснювати вам не Костя, а Котя, Котя, розумієте? Ах, ці мені вчені-педагоги! Чи ким там були до війни? Директором школи з усмішкою в голосі відказав листоноша, а читав історію. О, директор, вигукнув Котя, так ніби й не спав щойно. Директор, розвічена людина, а не розумієте? Що Костя за наших з вами інтимно-товариських стосунків Звучить надто офіційно, і я б сказав образливо, так що затямте. Я стримую вас від поганих вчинків, Чого і вимагає від справжніх воїнів статут внутрішньої служби Калюжний тихо засміявся, а Котя театрально відкашлявся І заспівав тужливим тенорком, видно когось перекривляючи Ох машина, колпак мідний, Сидить мілий, худой, бледний, тірі дірі тірі дірі тірі дірі ді -рі, ті -рі -рі, ті -рі -рі -рі. А що калюжний? Як, на вашу думку, скоро ми дістанемось до передової, і коли на моїх доблесних грудях затанцюють чорти, чи хто там головний на тім світі? Поштар блиснув цигаркою. До передової вже недалеко. А що до чортів важко сказати, кому що судилося. Ах, милий директор і педагог, зітхнув котя, не згадуйте при мені цього романтичного слова. Судимість, бо тоді мене неодмінно тягне в рідне Дебальцеве. Ви були коли-небудь на цій чудовій станції і ні? Ви багато втратили калюжний інда. Вийдеш, бувало, ввечері на перон, народу, тьма, ліхтарі, паровозні гудки, рейки блищать усі кінці світу, Полтава, Сталіно, Ворошиловград, Звєряво. У Деповському парку музика грає. Атласні блискучі півники на паличках продають. Шатенки, брюнетки, блондинки, букет. Поторкаєш коліном чий симпатичний чебодан? Важкий, так і знай. Крупа, борошно, сало. Не те. Поторкаєш другий. Легкий, значить. «На шахти людина їде на заробітки, теж не підходить, поторкаєш третій, середній воги. Оце він є!» «Звичайно, якщо господар чемодана, людина з манерами, і з кіровським годинником у кишені. Начальник шахти, головний лікар. «Ви були тоді ще дитиною Костя», – зауважив поштар. «Ну якою дитиною?» перемхливо заперечив Котя. «На той час мені вже стукнуло 16 років, плюс рік дитячої колонії імені А.С. Макаренка, плюс дві ухажорки». «З вас, Костя, міг би вийти прекрасний актор, типу Алєйнікова. «Вчора перед телефоністками, ви, здається, виступали в ролі нареченого якоїсь стахановки», сміявся Калюжний. «Хто ж ви насправді?» «Насправді? Будь ласка». Людина з великої літери, а конкретніше токар, член Суавіахіму, конференція суфлер, перонний хлопець і активіст, а нині гвардії рядовий начальник радіостанції. Марка засекречена надповідь своїх. Котірвучко підводиться і твердо, не заточуючись, хоч машину кидає з боку в бік, йде до заднього борту. «Пахне, здається, селом», – доповідає по хвилі, вдивляючись у пітьму. В цей час машина круто взяла ліворуч. Котя вихопив з кишені трикольоровий німецький ліхтарик. У вузькому червоному світлі повз нас пропливав похилений телеграфний стовп, і біла, затесана стрілою дощечка з написом С три долі. На одне село три долі, весело дивується Котя. Чи не забагато? Незабаром колона зупиняється. Один по одному замовкають мотори. І в тиші, яка настає так раптово, що аж вухам боляче, разно чути не лише канонаду, а й окремі громадні постріли і глухе додукання важких кулеметів. Ми стоїмо посеред села на просторому Майдані. З лечутним шерехом сіється сухий, блідожержевий відблизької загравий сніг. Крізь нього сям і там видніються чіткі на оранжевому тлі силуети хат, машин, підвід. Попід хлівами пирхають коні. Тепло, затишно, пахне сіном. Оздовж колони біля кожної машини топотять чобітьми гурти артилеристів. Зблизкують прикриті долонями вогники з цигарок. У двері ближніх хат стукають, гримають кулаками, і вони неохоче вузько прочиняються, викидаючи на двір жовті смуи світла. Зайнято. Ну, кому сказано «зайнято»? Артилеристи лаються, просять, погрожують, нарешті наказуючи їм у сім'ям. І двері відчиняються навстіж. Незабаром перші машини розвертаються і, завиваючи моторами, в'їжджають у двори. Несподівано з червоної темряви виринає низенька, перехрещена блискучими портупеями, постать військового в білому полушубку. «Сто волос!» – тихо каже хтось із радистів. «Вони вже прокинулися». Топляться біля радіатора, від якого пашить теплом і валує пара. «Кузовчиков є?» – коротко й суворо запитує Стоволос, підійшовши. «Точно так, тарш-стан-тан!» – хвацько відповідає Котя високий, широкоплечий, з насуненою на одну бруву шапкою, але не тягнеться і не козиряє. «Шукайте, в якусь хату!» – не виймаючи рук з кишень білого, як сніж-кожушка, наказує Стоволос. Бажано на західній околиці і повище. Розгортайте станцію і шукайте наших. Заводь, Антошо, гукає котя до шофера, а Калюжний підступає ближче до командира, затинаючись на кожному слові, каже, тут з нами малий, товаришу старший лейтенант, приблудний хлопчина, то чи не взяли б ми його з собою? Приблудний хлопчина сам собі раду дасть, сухо кидає сто волос, потім вже одійшовши обертається. А раптом станеться щось. Засічуть, наприклад, хто відповідатиме Михайле Васильовичу. І знову зникає в темряві. «Ну що ж, бувай, Харитоне?» палюжний кладе мені руку на голову, так що шапка наповзає аж на очі, і, нахилившись, до вуха шепоче. «Заходь завтра до нас». «Де побачиш антенну над хатою, туди і заходя найкраще. Вертався б ти назад у Полтавщину, га?» «Ну, та про це ми ще поговоримо. Біжи в оту хату, напроти!» Він легенько підштовхує мене в спину, стає на підніжку, і машина, кидаючись під коліс грязюку, рушає. Мені щось лоскоче в горлі, очі застилає гарячий туманець, але я знаю, що це не що воно пройде». Ось не стане видно машини і пройде. Майдан швидко порожніє. Якийсь час мотори гудуть в усіх кінцях села, а потім усе затихає. Лише собаки валують, та заграва поза хатами повільно росте, підсвічуючи низькі снігові хмари. Йду попід тинами, зазираю в кожен двір, може десь не так густо постояльців, але скрізь машини, кухні, тягачі – Пахне холодним залізом і соляркою, теплим димком з димарів і свіжими печищами, Видно, село недавно горіло. Завертаю в узеньку вуличку, що веде круто вгору, розміркувавши, що сюди не всяка машина, а то й підвода з'їде. І зупиняюся аж біля останньої хати. Збовдура курить. Маленькі низькі вікна завішені нещільно, і крізь них продирається назовні якийсь незрозумілий приглушений гамір. Невже й тут повно? Стукаю. Дуженько, щоб почули. Незабаром у хрипнули двері, і збуджений жіночий голос весело запитав у дірочку над засобом. Хто? У нас рідненький так повно-повнісінько. Я притуляюся носом до щілини в дверях і навмисно хрипко, щоб голос грубішим здався, гукаю: "Та я хазяїчко один, багато місця не займу". Засов поволі скрипить, двері відхиляються, я мерщій вставляю свій твердий американський черевик між ними і порогом. "Я сам, кажу один". І ледве не захлинаюся від диму та крутого самогонного духу. Жінка в розхрестаній білій кофтоці з розпущеним по плечах волоссям розсердилась. «Ти кого біса опівночі товчешся тут, га? А ну марш!» І штовхнула мене в груди. Йди собі!» Я вже хотів виймати черевик. Такі недобрі жінки мені ще й не траплялися. Але в цей час хатні двері відчинилися, і в них з'явився солдат. Упершись руками в одвірки і намагаючись підняти важку неслухняну голову, він запитав, «Чим справа?». На грудях у нього одвисли й подзеленькували медалі, а за спиною в диму шипіла патефонна пластинка. І спантеличено здивований голос, ніби сам із себе кепкуючи, весело перераховував – Носив жито і пшеницю, кукурудзу, чечевицю, поросята і курчата, і курчата, і гусята. Носив такий грошенята, за чорні її бровинята. «Що, ночувати?» – запитав солдат і знову зронив голову. «Пускай, Меланю, хлопця, буде нам голки точити». Хазяйка завагалася. «А в тебе вошей немає?» – запитала, пропускаючи двері. Що тільки тьху, вигукнула пластинка в диму. Що, витьоть, я недавно в прожарці був. Ну, тоді заходь. Хата дихнула на мене теплом і димом. То курила грубка, напевно, вже давно не мазана, бо вище дверцят чорнів широкий зализень сажі. Коло столу, заставленого закусками солдатського пайка та різнокольоровими пляшками, поклавши голову на руки, спав ще один солдат. Патефон у кутку на лаві вже не грав, а тільки сичав, бо пластинка кінчилася. Я худенько роздягнувся біля порога, розмотав обмотки. Внизу вони змерзлися і тріщали, пострілюючи крижинками. Потім підійшов до патефона і заломив мебрану назад. Став ту ж саму. «Бо на другому боці вже зітерлася, сказала господиня, – «та йди перекусиш». Вона вже сиділа за столом і нарізала черствого солдатського хліба. Червона, розпатлана, але тоненька в стані і гострогруда. Солдат, мій благодійник, одною рукою наливав у кухлі горілку, а другою розхитував свого товариша, вчепившись пальцями в його плече. «Коляша, підйом, слиш? підйом", горю!» — бурмотів він. — Давай вип'ємо за Меланію. — Та не займай, Сергійчику, хай спить, — сказала хазяйка, припадаючи головою до солдатових медалей. — Да? Ну, нехай. Сідай, малий. Солдат простягнув мені кухоль смердючою пригорілою джурджею і підсунув ще не почату банку тушонки. — Скільки тобі років, Ваня? — Мене звуть Харитоном, — кажу, сміхаючись, — Бо Сергійчик мені подобається, хоч і п'яненький А років чотирнадцять Чотирнадцять, дивується він Високо піднімаючи гарну розсічену вузьким шрамом брову Тоді ні, молодище І забирає кухоль назад Рубай тушонку Я на швидку заводжу патефон У ньому щось рипить і бренькає Розкручую пальцем пластинку Бо сама вона не рушає я припадаю до їжі. Тут таке ж на лаві, розуміючи, що від мене вимагається одне – крутити музику. Солдати Меланя п'ють, обнімаються в диму за столом. Я дістаю з коринкою пахучим ясо з банки, підставляючи під підборіддя долоню, щоб крихот не губити. А пластинка тим же спантеличено здивованим голосом виводить. Удовицю я любив. Подарунки їй носив. Носив сало, носив свічки, носив м'ясо, носив стрічки. Голок усього дві, та й ті тупі, Як нарубані з дроту шевські гвіздочки. Я точу їх обмантачку по черзі. Одна грає, іншу точу, Доки вона стає такою гарячою, Що її в руках не вдержу. Потім гарячу вставляю, а холодну точу. Солдат мене хвалить, Хазяйка, довідавши, що я сирота, жаліє і кладе мої обмотки на лежанку просушити. А я, щоб віддячити їм за ласку, одвертаюся, коли вони цілуються і точу голки старанніше. Мордуємося отак аж до півночі. Я біля патефона вже й пучок не чую, а вони кологорілки. Потім усі гуртом зморені очманіли від диму та однієї тієї ж пісні – Весело переносимо Сергієвого товариша на лежанку, вони тримають його за ноги і по підруки, а я посередині і вкладаємося спати. Я лізу на піч, лаштую собі лігво з усякого ганчір'я та своєї одежі. А Сергій і Меланя знесилено падають у широченне, побите шашелем і вимощене квітчастими подушками дерев'яне ліжко. Від одвішаних вікон чути, як порощить обшибки сухий сніг. У хаті час від часу то виднішає от заграви, то знову меркне. Сергій Меланя шепочуться в темряві. Вона часто й подовго сміється, а то враз замовкає. І ні з того, ні з цього починає схлипувати та допитуватись. А завтра знову туди. А як же я без тебе житиму? Ой. І інші прийдуть, байдуже отказує Сергій. І водночас чути лясь. Ну, може, ще раз скажеш, гнівним шепотом доскіпується Меланя. Скажу, гуде солдат, бо увірян, у ти, сміється Меланя, дивно якось, у тому сміхові і образа, і побоювання образити, і згода з тим, що так воно й буде. І знову, але вже ніжніше й м'якше чути, лясь. Я накриваю голову подушкою, від якої тхне гарячою глиняною потирухою, і одразу ж ніби в тепле марово, що гойдається й тихо бернить навколо мене, поринаю в сон. Уранці мене розбудило сонце, його жовтувато медове проміння, що ледь тремтіло на стіні, на якусь мить воскресило в мені тихо, давно забуту радість, котрої я зустрічав зимові ранки в нашій з бабусею хаті. Обмерзлі за ніч вікна, веселий грай полум'я в печі, біля якої вже поралась бабуся, неодмінно воркуючи щось сама собі. Миротворне сяйво образів у кутку, облямованих під склом сріблястими мережами та вощаними квітками. Почувши, що я прокинувся, бабуся, підрум'янена, роззімліла коло вогню, зазирала в мій покуток і питала, а що, внучко, віснилось? Я вигадував якусь нісенітницю, Позаях мені тоді нічого не снилось, або ж відказував твердо, щоб схоже було на правду, залізні ковзани, і затамувавши подих, чекав на відповідь. Бабуся в таких випадках довго мовчала, потім, вдаючи, ніби вкрай здивовано казала, «Хм, і це ж дитині отаке, ну, це не вийде, по ковзани треба їхати аж у Полтаву, то скажи їм, хай не сняться». І сміялася, кожною зморщичкою, наосяєннім полум'ям виду, і плечима, і грудьми, вся сміялася. Ставай Лишень, та поласуємо кулешем. Лежу, сміхаюся в стелю, і раптом до мене, ніби крізь сон долинає тягучий, схожий на пісню плач. Схоплююся з теплого свого кубла, дивлюся через комену хату. За неприбраним столом, під перші щоки долонями, спиною до мене сидить Миланя а перед нею притулена до порожньої пляшки Сергійчикова карточка. Одна його брова на злеті, круто зламана посередині, а друга ніби аж тремтить чи то від болю, чи то від нетерпіння. Він дивиться на свою руку, перебинтовану вище ліктя прямо поверх гімнастерки і на чиїсь пальці, що саме зав'язують вузол. Я здогадуюся, що ні Сергія, ні його товариша вже немає. Мабуть, відчувши на собі мій погляд, Меланя здригнулася і вмовкла. Вона, певне, забула про мене, бо коли озирнулася, то я помітив на її обличчі переляк. «А, це ти!» – знайшовши над коменом мої очі, сказала Меланя і криво, неохоче посміхнулася. Обличчя її помітно підпухло, гарні вологі очі промінилися сумом, і в них тяжко було дивитися. А великі, як мені вчора здалося, хтиві губи теж припухли, Червоно ятрилися і тремтіли. Вона прибрала зі столу фотографію, сховала її за пазуху і, не обертаючись, покликала: «Іди їсти, патефонщик. Тільки тепер я роздивився, що це була не тітка, а молода дівчина. Видно, під чаркою і невбрана, вона здалася мені вчора набагато старшою. За сніданком із залишків вчорашнього солдатського пайка Меланя намагалась не зустрічатися зі мною очима і не згадувала про постояльців. Лише іноді, ніби перебираючи гудзики на прозорій ковтині, торкалась пальцями фотокартки, з-під тишка позирала на мене і мовчала. Потім отпила трохи з кухля, кумедно по-дитячому скривившись, і повеселішала. Незабаром я вже знав, що вона не тутешня, а з Донбасу, що матері в неї немає з маличку, а батька перед самою війною привалило в шахті, і вона зосталася з мачухою. «То була сварлива та ненависна, розказувала Меланя, хмурячи-блискучи, немов золочені проти сонця брови. А після татової смерти ще й запила. Вилізе було з шахти, ні помившись, ні причепурившись, і до буфету. Притьопає додому опівночі, у чому була в постіль. «Жену помию, переодягну». А вона лежить і варнякає. Шкода, що ти стерво не моє, а тії. Думаєш, я пила б, ге, я б тебе як лялечку одягала і взувала, а задля чужої не хочу. Душа не лежить. І людей дурити не хочу, бо раз не люблю, то не люблю. Меланія зітхнула і ще раз приклалась до кухля. А тут прийшли німці, почали записувати добровольців у Німеччину, я й записалася. Думала гірше, ніж за мачухою, не буде. Та й подивитись, кортіло, як воно люди в тих землях живуть. Дурна. Може, отак і завезли аж туди, якби не супроводжував нас один. Німець. Гарний такий чорт. Він до мене, ну як би тобі сказати, ганявся за мною. Як тільки поїзд зупиниться десь, уже він і в нас у вагоні. Підсяде, джеркотить, джеркотить щось по-своєму. Шоколадки роздає. Тоді морг дівчатам, то вони хаміль-хамілі в сусіднє купе, а мене не пускає. Руки так накрутив, що тижнів злодва потім боліли. Раз якось зупинився наш поїзд посеред степу. Дівчата спали, німця того не було. Перших добровольців вони не дуже стерегли. Вийшла я в тамбур, поноченьку ще тепло, цвіркуни і свірчать. А попереду червоний вогник, семафор закритий. Зіскочила на землю. Ніде нікогоісінько, тільки машиністи біля паровоза гомунять. Та й пішла собі на зорю. Вирішила так. Наймечкою буду, за каліку подамся, аби свій, аби не чужина. Та й подалася. Меланя, примружившись, дивилася на крижані блискітки, що грали в шипках жовто-червоно-зеленими цяточками, і час від часу посміхалася сама до себе гіркувато-глузливою посмішкою. «Він тут недалеко і живе. Батько, мати і він. Зайшла я до них уранці. Сонечко тільки вигулькнуло, а вже і спека, води напитися. Вони саме снідали. «Сідайте, сідай, припрошують». Зняла я свій піджачок, розіпнулася. Я тоді платок низко напускала, щоб очей ніхто не бачив. Ну, батько, мати, звісно, як у нас гостей пришановують. І жареним, і шквареним пригощати заходилися, розпитують. Хто я? Та як тут опинилася? Жаліють, хвалять, що втекла. А він мовчить. Ложку поклав, очей з мене не водить. пурненький з лиця, хоч і й трохи. Баньками з-під чуприни тільки близь-близь. Глянеш у них, аж в грудях терпне. Не їлося мені, губи розтулити не спроможуся. Зроду зі мною такого не було. Чого це, ти думаю, козачі, не на війні? Літаш, бачу, призовні. Тоді, як із-за столу підвелися, збагнула. Кривенький він, кличнявий на одну ногу. Сидить отак набокувато, хить, хить, ніби картоплю під плуг садить. Ну, ти скажи, як нашептав мені хтось, щоб у ту хату зайшла. А кажуть, долі немає. Посиділа я ще трохи. Незручно ж попоїсти й гайда з хати. Подякувала й стала прощатися. Куди там? Не пускають. Живи в нас і квит. Сім'я невелика, їсти є, що будеш нам як своя. Це старі. А він, його Кирилом звати, мовчить, тільки зблід як полотно. І вже не на мене, а під ноги собі дивиться, та все комір, то застібає, то розстібає. Зосталась я. я. Думаю, як не до них, то до когось іншого приставати доведеться. То вже так сама перед собою виправдовувалась, бо через нього, тепер уже не знаю, не пішла тоді гала світа. Може, воно й краще було б. А невдовзі нас і поженили. Справжнє весілля справили. Тільки вночі. Фата, вінок, у молодого квітка, горілка на столі, корова, і все як годиться. Але без людей і при завішених вікнах. Бо вони хотіли, щоб про мене ніхто не знав, аж доки наші не прийдуть. Спочатку з рік, мабуть, гарно жили, весело, наче щодня свята в хаті. Свекруха мені ані за холодну воду братися не велить, свекора ж помолодша, усе якісь пісні мугикає, та дратвою він сам швець витьогкує, а про Кирила годі й балакати, так, наче повища у раз, ходити рівніше став, від суму в очах і сліду не лишилося а вночі було, як пригорниця, то так, начебто хапається за мене, начебто боїться, що я ось, -ось щезну та все допитується. Ти мене любиш, ти мене любиш. Я спочатку одказувала або замість відповіді, не повторювати одне й те саме, пестила його, як уміла. А раз візьми, та й засмійся. Справді, бо як дитина, їж курку з молока і питає у мами, а вона добра. Хоч сунь краще ногу, бо тісно. Забула, що він же кривенький, звикла так, що й не помічала. На тому й закінчилося наше свято. Наче покійника в хаті замали, Кирило цілими днями мовчить, навіть до батьків не балакає. Очима на мене з-під лоба так і скрий креше, а вечір настане, п'є. Щоб сміливіше, не так совісно знущатись було спершу, лащиться, робить зі мною, що хоче, тоді принишкне, чую, заснув, радію, слава Богу, минулося. Де там, о півночі, коли батьки в хатині поснуть, підхопиться, як тороплений, ні сьо, ні з того, хвать за горло. Кажи, любиш? Плачу, обіймаю його, присягаюся, брешеш, стичіть. Якби любила, то не сміялася б. Заїкнусь розказувати, як те сталося, слухати не хоче. Чепиться підірнею в губи, цить не трують, шкура доброволка, німецький покидьок. Ти що, плачу, забув, якою мене взяв? Замокне, ніби схаменеться. Тоді як упнеться пальцями в груди, аж кров під пучками закипає. Може, скажеш, гадено, що він і тут не був, на німця того натякає, бо я ж усе до крихти йому розказала. Що бовчиш? І регоче, радий, що мені відповісти нічого. І так щоночі, а день настане, старі просвідку не дають, свекор ще сяк так, мовчить, тільки молотком сердитіша стука, зате свекруха і за нього, й за себе надолужує, і не там сяду і не там стану, і руки б мені покорчило, і ноги б мені повсихали, і я зайда взялася на їхню голову. Воно й зрозуміло. Для них Кирило син як син, а я синих халих, бо не жалілася їм ні разочку. Одвикла за мачухою. Меланя замовкла. Я чув, як об її зуби цукотів вінчик великого лудженого кухля, і, не підводячи голови, сказав, «Навіщо ви тютю стільки п'єте?» Меланя засміялася, і, перехилившись через стіл, підняла моє підборіддя якими паморочливо-пахучими пальцями. «Тобі противно, геш?» Подивилася на мене своїми вже посоловілими тупими, я навіть не збагнув якого вони кольору очима. «Ач, який гарненький хлопчик! Ти, мабуть, добрий, бо очі вимучені. Такі добрі. Кому зараз добрість нужна? Га? Ніяка я тобі не тя. Мені всього двадцять годочків. Я бачив близько перед собою її трепетні у посмісті п'яненькі губи, підпалені смогою, ніжнобілі на ямки над ключицями і кутик Сергієвої фотографії, що виглядала за пазухи. Як же ви тут опинилися, запитав Ніяковій, навіть трохи неприєзно. З якої це речі мене отак любісінько, як дитину, беруть за підборіддя і роздивляються? Я вже давно відвик от того, щоб мені тосі плескали. Елана якийсь час дивилася вікно, мружачись усміхаючись до сонця. Їй, певно, вже не хотілося розповідати. Що, мляво перепитала вона, втекла я від них на тому тижні, уночі як усі поснули. Отямилася аж в оцій хаті. Тут бабуся-одиначка живе. Вона позавчора, як наші вступили, до родичів у крюків подалася, а я оце хату стережу, доки повернеться. А вони? Ходять щодня, умовляють назад повернутися. Або як смеркне, по підвіконню вигупують, шпигують. Вони сьогодні прийдуть. Ну, та годі про це ось то гідло. Мелані підвелась і заходилася прибирати в хаті. А я одягнувся в сухі й теплі свої лахи, розпитав, де тут можна добути дров, треба щемось віддячити за харч та за постій, і, довідавшись, що лісу поблизу немає, топлять усі дерезою, вийшов на двір. Сонце стояло вже високо, але мороз не всідався. Згори мені було видно все село, велике, Незграбно розкидане поміж яругами та спадестими косогорами. Куці глухі вулички, провулки, вилюжилися від хати до хати, Та не знайшовши виходу на простір, упиралися або в провалля, Або в густі зарості дерези, приметеної снігом. Там копошилися люди і чорніли латки вирубаного чарника. У дворах, де інде, куріли дими солдатських кухонь іржали ржали коні, Упід моторами пофарбованих білилом машин чаділи факели. Але гармат 76-мм, скільки я не приглядався, ніде не було видно. Напевно, артилеристи вночі виїхали. Ненадовго і зовсім не боляче мене зачепила думка про радистів. Де то вони зараз? На фронті? Чи десь в іншому селі? Від гурту жінок що вирагочувалися з солдатами біля обмерзлого позруб колодязя, я дочувся, що фронт посунувся далі, десь аж під Кіровоград, і що в колишній школі сьогодні показуватимуть німе кіно. Я вирішив неодмінно сказати про це Мелані. Дерезу рубали здебільшого лопатами. Солдати, жінки, підлітки. Малеча, що гралася тут таке біля своїх мам, принишклась, з цікавістю позирала в мій бік. Я спочатку не тямив, чому. Аж доки хтось із гурту сказав: А ну, Льонько, піди, спитай, Чи він не з качушниками їздить? Та, заперечили йому. Такі обтріпані тільки в обозах бувають <гум> обозна криса. А черевики?